Чорними мурахами командувала ящірка, а юний маран рудими. Полководці припадали до землі, підхоплювалися на ноги, лазили навкарачки, віддаючи нечутні накази покірним і безстрашним солдатам. Якийсь час здавалося, що сили рівні, потім рудовійсько руала раптом безладно відступило, щоб наступної миті блискучим маневром зім'яти фланг чорного війська прорвати лінію фронту і кинутися на розгублену ящерку. а, -а припини Мурахи вже сходили до гори по її голих засмаглих руках. Вона стрибала, крутилася дзигою, струшуючи збожеволілих комах. Чорне військо розпалося, втратило керування, перестало існувати. Маран сидів на п'ятах, утопивши коліна в піску, і посміхався тією особливою переможною посмішкою, без якої не обходилося, звичайно, жодно з його витівок. Ну, що скажеш тепер? Що завадило тобі виграти цього разу? З її язика ладна була зірватися відповідь, і раптом вона насупилася. Їй почулось, що хтось там є, на горі, далеко над урвищем. Руале, по-моєму, там Легіар, може нам краще піти? Він зіщулився. Чого б то? Адже ми на його території. Може він не любить, щоб чужі приходили і чаклували в нього під носом? Маран потягся, кинув глузливо. Не забувай мені, Баки. Здається, не хочеш більше грати, так і скажи. Мені теж набридло чаклувати в півсили. «Ти ж із трьома десятками мурах упоратися не можеш!» Дівчина спалахнула. «Ти за те вихваляєшся на повну силу і навіть на силу. Цілуйся з мурахами своїми!» Він кумедно зморщив ніс і протяг. «Ну, цілуватися я хочу з тобою!» Наступні три хвилини вони вовтузилися, як цуценята, на недавнім полі бою, реготали, і випльовували з рота гарячий пісок. «І чому ти такий задавака, маране?» казала ящірка, коли вони лежали поруч зморені спекою. «Нібито все можеш». «А я все можу», хлопчисько підстрибнув, наче підкинутий пружиною. «От побажай чого-небудь». «Мурашину піраміду», соно бурмотіла дівчина, «і щоб навколо неї Кружляв танок, а нагорі одна мураха махала білим прапорцем. й усього!» Ящірка підхопилася, скрикнула, тому що всі мурахи з околиць за дві хвилини зібралися на місці, де щойно спочивав її лікоть. Руді, червоні, чорні, вони забули про нагальні справи і поспіхом виконували примху маленького мага. Дівчинка дивилася на них і рот її розтулявся від подиву. Ой, маране, я ж пожартувала! А мурашиний танок уже кружляв, піраміда росла і росла, а Руал Ільмаранен, червоний від напруги, пританцював навколо, ворушив губами, водив пальцями і присідав. Нубо, прапорець, нужбо, прапорець, не з'являвся Ящірка вже презирливо Скривила губи Коли на верхівку піраміди Вибралася такий добряче Пом'ята руда мураха З пелюсткою маргаритки Маран підскочив З переможним криком Так, це добре, малий Сказали в нього за спиною Ільмаранен озирнувся. Перед ним стояла людина Про яку він багато чув і яку вперше бачив так близько. Великий мах Лард Легіар. Ящірка сполотніла під шаром засмаги і рвучко смикнула руала за рукав. Той, не дивлячись, вивільнив руку. І чий же ти такий, хлопчику? спитав легіар м'яко. Нічий, насторожено відгукнувся Маран. Свій. – А що? – Нічого, – знезав плече мамах. – Просто хотілося б знати, хто твій учитель. – Ніхто. – А брехати навіщо? – здивувався легіар. – Він не бреше, – поквапилася заступитись ящірка, Він самоучка, і взагалі ми вже йдемо, і що сили смикнула Руала. Легіар трішки повернув голову, подивився крізь дівчинку і звернувся знову до Руала. «А ти ніколи не думав, що час мурашених ігрищ коли-небудь скінчиться?» Маран дивився на нього з лоба. «А в світі, хлопчику, є інші. Маги і комусь із них ти заважатимеш, а хтось стане спільником». Якщо ти цього забажаєш, звичайно, – додав Чаклун і раптово перекинувся на величезного грифа, хрипко скрикнув і злетів до гори. Руал спершу розгубився, але наступної миті відірвав від себе пальці ящірки і перекинувся на сокола. Кілька секунд чи годин два хижі птахи шугали на страшній висоті, де подих спирало від крижаного вітру а над берегом металася маленька чайка, пронизливо кричала і не могла злетіти вище. Потім гриф упав каменем, торкнувся ногами піску і став паном Лартом-легіаром. Слід за ним спустився сокіл і обернувся знесиленим, захеканим мараном. Маги, молодий і досвідчений, якийсь час дивилися один на одного. «Ходімо», – сказав нарешті легіар, – «можеш звати мене Лартом». «Маран», – відповів Руал, простягаючи руку. Ящірка стояла по кісточки в піску, що вже почав холонути, і дивилася їм у слід. Руал підвів голову. Ящірка й досі докірливо дивилася на нього через потворний темний стовбор. Він на ліг, ударив себе по обличчю. Удар вийшов слабкий, але видіння зникло. Він спробував підвестися, спираючись на стовбур. У вухах, то наближаючись, то затихаючи, лунав тонкий настирливий спів. Тягла до землі важка голова, заважала стати на ноги. І тут він побачив вогник. Далеко так невиразно, що спершу його можна було прийняти за марення. Але вогник не зникав, мерехтів рівно, тепло, привітно. Ільмаранен, похитуючись, рушив до нього. Він ішов, приваблений тією силою, що збирає зграї метеликів навколо запаленої лампи. І вогник пожалів його. На мить завмер, а далі почав наближатися. Руал пішов швидше, спотикаючись, але вже не падаючи, залишаючи клапті сорочки на гострих сучках. Вогник виявився палаючим багаттям. Руал опинився на широкому перехресті двох доріг. Злітали до небес знавіснілі іскри. Багаття було складено просто посеред перехрестя, а трохи віддалік вовтузилися в його танцюючому світлі дві присадкуваті постаті. Ільмаранен зробив крок до них, наміряючись просити притулку. На нього не звернули уваги. Грабарі, а це були саме вони, кинули похмурі погляди на перехожого, але не припинили своєї тяжкої брудної праці. Один довбав землю заступом, інший відвертав її важкою лопатою. Працювали в повному мовчанні. Руал, не дошикавшись запрошення, Сам підійшов до багаття і опустився перед ним на тепло посипану пополом землю. Тріскотіли Поліна. Один із грабарів раз у раз відходив від чорної ями, що дедалі глибшала, аби підкинути дров у вогонь. Багаття після цього пригасало, щоб через мить розгорітися ще лютіше. Руал дивився на полум'я, а з вогню дивилася на Руала, жінка наймення. Ящірка. Марення перервав дивний звук, що пролунав зовсім поруч, чи то стогін, чи хрипіння. Іль Маранен із натугою звівся і обійшов багаття. Крім двох робітників і непроханого гостя, на перехресті весь цей час була ще одна людина. Древній старий, змучений і виснажений, Лежав на безформній купі ганчір'я. Він марив. Напіврозплющені запалі очі не бачили ні багаття, ні руала, що наблизився до нього. Губи, які здавалися чорними в світлі полум'я, ворушилися без перестанку. Ільмаранен присів поруч. Старий, очевидно, умирав. У його невиразному бурмотінні іноді можна було розібрати окремі слова – він то благав зупинити когось, то розпачливо шепотів «Замкній двері!» Руал намагався протримати сиву голову, яка безладно метлялася. На світанку, коли яма була вже широка і глибока, вмираючи отямився і потягся рукою до баклаги, що загубилася в купі ганчір'я. Ільмаранен допоміг йому напитися. Старий подякував жестом. Руал кивнув. Небо світлішало, але багаття горіло ще яскраво. У цьому змішаному передранковому світлі старий побачив нарешті його обличчя. Рот із чорними губами судомно напівроздулився, і без того страшні риси вмираючого спотворилися раптом нечуваним сліпим жахом. «Брамник!» Скрикнув він, намагаючись заслонитися тремтячою рукою. «Брамник!» Руал відсахнувся. Старий подався вперед, майже сів, не відводячи очей, від Ільмаранена. Потім захрипів, здригнувся всім тілом і витягся. На почорнілому, застиглому обличчі так і залишився вираз смертельного жаху. Грабарі, як по команді, кинули заступи лопату і діловито попрямували до старого. Тоді Руал, який досі не міг себе опанувати, повернувся і безтямно кинувся бігти геть. Голі скелі залишилися позаду. Тепер під ногами потріскувала тверда торішня трава. Крім того, подеколи доводилось пробиратися крізь безлисті, але колючі чагарники. У помешканні Орвіна ми трохи перепочили, зігрілись і підкріпилися. Тепер, щоправда, здавалося вже, що і відпочинок, і їжа мені тільки наснилися. Ось уже годину перед нами бувеніла нова мета – замок. Там, як передбачалося, на нас чекали вечеря і нічліг. Ми йшли до замку, замок, схоже, підступно відступав. Коли ми вийшли нарешті на шлях, уже западали сутінки, і ти второваними коліями було легше. Я наздогнав Ларта і якомога безневинніше спитав: Господарю, невже ми перервали морську подорож через маленьку золоту дрібничку? Він так довго мовчав, що я вже й перестав сподіватися на відповідь, але нарешті озвався: Морський компас. Теж дрібничка, але якщо стрілка починає скажено крутитися, не треба бути віщоном, щоб запідозрити недобре. Майже зовсім смеркло. Клятий замок не бажав наближатися. Мені стало моторошно, не від слів Ларта, а від його тону. Він не гримав, як звичайно, проте говорив дуже серйозно. Я помовчав, але мовчати було ще гірше. І я знову спитав цього разу якомога габадьоріше. Господарю, а що таке третя сила? Він швидко на мене глянув і відвернувся. Швидше за все – казка. Тоді чому це вас турбує? Тому що це страшна казка. І тут я по-справжньому налякався. Знову ж таки, не від слів. Від того, що Ларт не накричав на мене, як завжди, не висміяв, що також траплялося. Він говорив зі мною, як і з рівнею. Виходить, справді, щось негаразд. Добре, Ларт спритно підчепив ногою плаский камінець на дорозі. Камінець описав дугу, але падати не поспішав. А завис просто перед нами і раптом яскраво спалахнув, освітлюючи нам шлях вогнем, схожим на полум'я смолоскипа. «Ти правий, це мене турбує», – спокійнісінько провадив мій хазяїн. «Орвін, як тобі відомо, віщун?» Щоправда, віщуни всі трохи не сповна розуму. Їхній духовний наставник, найперший віщун, якщо тільки він справді існував, написав заповідь, якщо тільки це він його написав, і з тим заповітом передав медальйон, так званий «Амулет Віщона». Ну, медальйон без сумніву, існує, ти його сьогодні бачив. Він золотий і вкриватися іржею, звісно, не може. Тільки якщо не з'явиться вагома, дуже серйозна причина. Хазяїн замовк, але я вже знав, що це ненадовго. Він говорив би навіть, якби я був глухонімий. Він просто в голос розмірковував. «Серйозна причина», – провадив Ларт після паузи. «Цей перший віщун, який чи то був, чи то його вигадали у своєму заповіті, якщо це можна назвати його заповітом, вказав таку причину і назвав її третьою силою». «Якщо це можна так назвати». Луною відгукнувся я. Він уважно глянув на мене. «Ну-ну». Клятий замок нарешті стомився грати з нами в квача і почав потроху наближатися, але все-таки надто повільно. «А чому третя?» – пошепки спитав я. «Бачиш, на світі є маги і є немаги. Ти згоден, що маги – це сила» і світильник його спалахнув раптом сліпучим, нестерпним для очей світлом. «Згоден?» – пробурмотів я, затуляючись долонею. «Але й немаги – це теж сила!» – сказав він і пригасив світильник до звичайної яскравості. Безліч великих справ вершилося мудрими правителями, шляхетними героями і так далі. Ось король на троні, він справедливо править. Ось мах у печері бавиться заклинаннями. Ось ми з тобою йдемо по дорозі. Все звичне, все врівноважене. Але Орвін, слід за своїм першим віщуном, вважає, що є ще третя сила, яка до цих двох жодного відношення не має. Вона, ця третя міфічна сила, нібито мріє запанувати в світі, і оцаріння її несе всім, хто живе, Незліченні лиха і страждання Що вона являє собою і звідкиля візьметься На це заповіт не дає відповіді Але сама думка про її існування мені братка, Господарю, сказав я вражений Але кінь може бути або жеребцем, або кобилою А пацієнт, або живим, або мертвим Де ви бачите третій варіант? Він не відповів. Настала ніч. Громаддя замку не освітлювалося жодним вогником. Та й лартів світильник горів тепер тьмяно і нерівно. Дорога круто взяла вгору. Попереду, праворуч ліворуч, заманячили темні присадкуваті стовпи, очевидно кам'яні. Ми вповільнили крок. Цікаві прикраси, пробурмотів ларт. Стовпи стояли рядами вздовж дороги, і на плескатій верхівці кожного згорнулася кам'яна змія. Яким би тьмяним не було світло, їхні потворні морди, звернені до нас, було надто добре видно, краще навіть, ніж треба. «О такої», – сказав я з нервовим смішком, і почув те, що боявся почути – «шипіння» тієї ж миті змії розплющили очі. Спочатку ті, що були поруч, ми стояли майже між ними, потім, наше прокидаючись, ті, що були перед нами, а далі, по черзі, всі інші. На нас дивився цілий ланцюг червоних палаючих жаринок, вірніше, два ланцюги, праворуч і ліворуч. Мені знадобилася вся моя мужність щоб не кинутися навтюки Я обмежився тим Що присів і сховався За хазяїна Гарненька зустріч Буркнув Ларт Ходімо, господарю Благав я знизу Гляньте, як вони дивляться Дивилися вони Огидно Я прийшов сюди І я піду далі Процідив лард Звичайним своїм голосом Тримайся поруч і ми рушили вперед. Я змусив себе це зробити, бо щосили замружився і розплющив очі тільки тоді, коли шепіння лишилося позаду. Замок заступив уже половину чорного неба, і був він чорніший за небо. «Прийшли», – сказав Ларт. Звідний міст було опущено. На дні рову маслянисто поблискувала густа рідина. Лард раптом нагнувся, підняв камінь, розмахнувся і пожбурив його на міст. Камінь важко гепнувся на дошки, і вони відразу спалахнули. Камінь, огорнутий полум'ям, підскочив ніби м'ячик і шубовснув у рів. Вода засичала, і все зникло. Міст знову стояв порожній. І темний. «Паскудство!» – відразу сказав Ларт. «Чи не забагато складнощів?» – запитав я, тремтячи всім тілом. «Може, пошукаємо іншого притулку?» Нас шарпонуло поривом крижаного майже зимового вітру. «Тепер уже ніяк не можна не піти!» – відгукнувся Ларт крізь зуби. «Ну бо...» – і він... На одному подиху видав довго роздратовану тираду, яка не мала жодного відношення до рідної мови. При перших його словах міст напружено вигнувся, як спина розлюченого кота, а трохи згодом ослаб, обвис і ніби враз постарів. Клинучився на світі, я ступив на нього вслід за лартом. Ми поминули довгу арку, прорубану в стіні, і опинилися на внутрішньому дворі негостинного житла. Нас вітали з граї кажанів. Шпичакасті двері замку мали досить непривабливі образи, нагадуючи ощерну пащеку. «Господарю!» – просто гнав я. «Ви впевнені, що нас тут нагодують, а не з'їдять?» Ларт гмикнув із найбільшим презирством, на яке був здатен. І ніби у відповідь зубата пащека заскриготіла і гучний голос із погрозою заревів. Хто посмів порушити спокій великого чарівника Чорного замку, що панує над пагорбами? Коли Гуркіт стих, Ларто зирнувся на мене. Той що небо зрозумів? Хто панує великий чарівник чи його замок? Що? заревла невидома істота, остаточно розполохуючи кажанів? Всього на всього я? Стомлено сповістив Ларт Такий собі Ларт-легіар, якщо дозволите Деякий час тишу порушував тільки дрібний стукіт серця Десь у мене в горлянці Агм, Ошелешеною далебі не так грізно пролунав голос Ну, процідив мій хазяїн І двері відчинилися Швидко можна сказати, поквапно Великий чарівник, господар Чорного замку і так далі, і таке інше, зустрів нас на сходах. У одній руці він тримав смолоскип, другою згортав відлоги домашнього халата. Сили небесні, пане легіаре. вигукнув він метушливо. Не просто ж до тебе дістатися, ушане, пробурмотів мій хазяїн. Скільки років ти збирав усю цю погань? Великий чарівник закліпав очима. Не чекаючи на відповідь, легіар відсунув його плечем, нагнувся і пройшов у двері під низьким склепінням. У залі для банкетів, прикрашені вітражами, постатями латників і безлічу зброї по стінах, ми були єдиними гістьми. Чотири каміни випромінювали ніжне тепло. Половину приміщення займав величезний дубовий стіл, за якими сиділи ми з Лартом, великий чарівник довго і плутано перепрошував за безлад і недостатню вишуканість частування. Свій халат він перемінив на пом'яту чорну хламиду, в складках якої ховав своє добре вже намічене черевце. Це не сма, Кошане, провіщав мій хазяїн, відкидаючи чергову обгризану кістку. До того ж, присягаюся канаркою. «А все це зібрання монстрів, аж ніяк не відповідає твоєму темпераменту. Подай соус, Дамире!» Великий чарівник напружено хихотів. Справжня цінність усіх цих зразків незначна. І далі менторським тоном провадив Ларт. «Це що? Маслини?» – він у чергову тарілку. За вікнами бушувала негода. Ми слухали завивання вітру, мружачись на вогонь каміна. Нарешті великий чарівник почав виявляти ознаки нетерпіння. «Можу я довідатися? Я таки радий бачити вас, добрий пане Легіаре. Не смілюся сказати, дорогий Ларте, що забув запитати, так би мовити, про мету». Ларт із підкресленою цікавістю його розглядав і, вочевидь, не збирався допомагати. «Хм...» Мушу сказати вам, дорогі Ларте, що коли ви маєте намір виставити, як би його краще висловитись, вимоги, то я готовий підтвердити свої васальські зобов'язання відразу і без заперечень. Ти ж васал Орвіна, холодно нагадав мій хазяїн. Великий чарівник на хвильку розгубився, поляпав губами і нарешті промурмотів. «Орвін виїхав. Я гадав, що ваш візит того, як його наслідок...» Ларт відсунув тарілку. «Так, а якщо Орвін повернеться?» Великий чарівник сутулився. «Ви не гірше за мене знаєте, пане Легіаре, що він не повернеться?» «Він був дуже хоробрий, Орвін» поки не повірив цій божевільній книжці. Усе повторював про Третю Силу. Ларт подався вперед. «Що таке Третя Сила, Ушане?» «Не знаю, пане Легіаре. Мені здається, це маячня, що переслідує Орвіна». «Ти що ж, вважаєш Орвіна божевільним?» «Так, тобто ні». «Не дивіться так, пане Легіаре. Я поганий мах, я перед вами беззахисний, але я чесна людина». «Чесна людина? Скажи, ушане, якщо з'явиться хтось сильніший за мене. Ти так само швидко запропонуєш йому себе за васала. Губи великого чарівника вже просто стрибали. «Мої змії та мої кажани не захистять мене. Мій замок старий, сам я слабкий. Що ж маю робити, пане легіаре?» Лард зітхнув і відвернувся. Великий чарівник важко опустився в крісло. Його похилі плечі здригалися. Стало зовсім тихо. Вітер завивав за грубими стінами та потріскували дрова в каміні. Ларт дивився у вогонь. «Я не правий, Ушане», – сказав він нарешті. «Пробач, де ми зможемо переночувати?» Обличчя великого чарівника трохи посвітлішало. «Я зволів приготувати кімнати. Чим я ще можу бути корисний, пане легіаре?» «Нам знадобляться коні. Ми повертаємося додому». Частина друга. Блукання. Таверна називалася «Щіт і спис», хоча жоден із її відвідувачів зроду не тримав у руках ні того, ні іншого. Найзавзятішою людиною в околицях був угл – відставний солдат із ногою дерев'янкою. Свого часу войовничістю його перевершувала матінка Регалар – дружина корчмаря. Але вона ось уже три роки як померла, і з тих пір старий Регалар із небогою якось перебувалися вдвох. Пожильці в готелі були рідкістю за те, що вечора обідня зала заповнювалася навколишніми фермерами. Корчмар давно б розбагатів, якби не згубна звичка давати в борг. Було ще досить рано, відвідувачі ледь починали збиратися, але старий угол засідник сидів уже на своєму звичному місці біля стійки і галасливо вітав кожного нового гостя. Регалар гримів посудом на кухні, а його юна бога бігала з кухлями пива на маленькій таці. А, репів воякуг. Ось і старий кріт, саме час промочити горлянку. Або, а ось і Віль, ви тільки погляньте. І ще за хвилину. Ага, і кроку з'явився. От це сьогодні деньок, чи не так? Ліно, пива Рожива щока, веснянкувата Ліна, гупнула перед ним на стіл величезний бурштиновий кухоль з білою шапкою піни. Він, звично, поляскав дівчину по щоці. Корчмар вийшов, щоб привітати гостей, і знову повернувся до печі. Зал наповнювався, голоси зливались у невиразний гомін, теревенили здебільшого про те, який нині очікується врожай. Та ще й обоязку переказували чутки про банду розбійників, яка буцімто з'явилася неподалік. Угл, уже на підпитку, підкликав Ліну і завів лукаві розмірковування про оглядини та наречених. Та заливалися рум'янцем, слухаючи, і в цей час хряпнули двері. А ось і... Звично повернувся до них Угл і раптом затнувся. Він не міг упізнати людину, що стала на порозі, а таке траплялося з ним нечасто, і саме по собі вже було подією. Зібрання ніби вловило фальшиву ноту в злагодженій пісні. Поступово всі вмовкли і повернулися до дверей. Новоприбулий був молодий чоловік у простому запелюженому одязі, з торбинкою за плечима і з крислатим капелюхом в опущеній руці. Ніхто із тих, що сиділи в залі, досі не бачив його. Он як?» – перервав нарешті угл незручну мовчанку. «Заходьте, молодий пане, оскільки тут зібралося гідне товариство. Ліно!» Гамір поновився, щоправда, трохи тихіше, ніж досі. Дівчина всадовила гостя за єдиний вільний столик. Той поклав поруч торбинку... Поверх неї кинув капелюха і стомлено простяг ноги. Зусібіч його вивчали. Зацікавлені погляди блукали по його драних чоботях, курці, яка побувала в бувальцях, полатаній турбині. В обличчі незнайомцеві, однак, дивитися уникали, начебто соромлячись. Ні про що не запитуючи, Ліна поставила перед відвідувачем тарілку баранячої печені та кухоль пива, «Дякую, Люба, дівчинко!» – звернув незнайомець. Ліна повернулася за стійку, на всі лади повторюючи подумки його слова. Після того, як прибульці роздивилися і докладно вивчили, розмови за столами потекли звичним річищем. Ліна подалася на кухню до корчмаря. «Татусю!» – так вона, звичайно, кликала свого дядька. «Татусю, там чужа людина!» Одягнений простим просто, а обличчя як у пана. Я подала йому вечерю, а він назвав мене любою дівчинкою. Гм. А розплатитися він зможе, поцікавився корчмар і зваблений цікавістю рушив у обідню залу. Незнайомець упорався з вмістом тарілки і, вочевидь, повеселішав. Він підвівся на зустріч і раптом схилився в церемонному поклоні, так що бідолашна зніяковіла. «Люба, дівчинко, ви врятували мене від голодної смерті. У вас не буде приводу сумніватися в моїй вдячності», – проголосив він урочисто і витрусив із дірявого гаманця кілька мідних монет. «Ти ба?» – подумав старий угл. «Як він говорить?» Подумала Ліна Бідний, як пацюк Корчмар відважно виступив уперед А дозвольте дізнатися, пане мій Яка така потреба привела вас, людину нову, незнайому В наші богом забуті і нічим непримітні краї Незнайомець раптою відкрив усмішкою два ряди блискучих зубів Радий, що моя персона зацікавила вас, добре Корчмарю я – мандрівник і знаменитий мисливець за метеликами, але іноді буває не від того, щоб найнятися на роботу. дрова рубати, воду носити, дітей глядіти, шити, майструвати, грати на музичних інструментах. Не треба, – він запитливим поглядом обвів примовклих гостей. Хтось здивовано пирхнув, Корчмар тим часом відступив, Потім знову наблизився, не зводячи з гостя напруженого погляду. Той підморгнув ліні, взяв зі столу пробку від пляшки і встромив у око ніби монокль. Бути не може. вигукнув тут корчмар голосно й радісно. Він пританцьовував на місці і у захваті ляскав долонями по колінах. «Пан Руал Ільмаранен власною персоною!» Пробка випала з ока, що широко розплющилося. Посмішка застигла на обличчі незнайомця. «Чи ж таке бачено?» – оголосив регалар. «Отут у мене так собі запросто!» У корчмі запала здивована тиша. «Ви не пам'ятаєте мене, пане Ільмаранен?» Три роки тому на ярмарку в Струмках Ми ще в кеглі грали І студент цей, і кондитер Ото компанія, пригадуєте? Ліно! Він рвучко повернувся до небоги Та познайомся ж ти зі справжнім великим магом При слові «маг» усе заворушилося Люди підводилися з місць Навіть лізли на лави, збуджено гумоніли Намагаючись розгледіти щось нове в таємничому відвідувачі. Ви не впізнаєте мене, пане Ільмаранин? Корчмар, здавалося, отот -от заплаче. Ви частували нас цілісіньку ніч, студент під стіл звалився, а ви творили дива. Чи ж пам'ятаєте? Як перелякалися нічні дозорці? Хіба ви забули? Ізбуджений, розпашілий. Він звернувся до захоплених глядачів. «Вельми шановні панове, це було немислимо, і забути таке неможливо. Брутальні стражники назвали нас башкетниками, ви уявляєте? Вони навіть хотіли нас затримати. Але пан Руал...» Корчмар несподівано скорчився, затрусився в раптовому нападі усміху. «Па-па!» Пан Руал одним махом перетворив їх на пляшки з вином, а сам перекинувся на штопор. Сміху було. Бідолахи перелякалися до смерті. Коли отримали знов свій людський вигляд, кинулися навтьоки, навіть піки покидали. А пан Руал перетворив піки на... на... корчмар... Остаточно зайшовся сміхом Свідки цієї сцени, очевидно, чули його історію не вперше Пожвавлення наростало Так, друзяко, промурмотів дивний гість Не надто вдало, а справа, власне, втім О, корчмар нарешті відсміявся і перейшов на оглушливий шепіт Ви подорожуєте інкогніто? «Розумію, перепрошую, але ж тут усі наймиліші, гідні люди, всі свої. Це Ліна, моя небога!» От що, похмуро мовив молодик і звівся за столу, взявся за торбинку. Зробив крок і зустрівся поглядом із двома блискучими волошками. Зіниці в Ліни були неприродно широкі, давно... Дуже давно на Руала так не дивилися. «Ви справжній, найсправжнісінький чарівник? Невже?» Він перевів подих. «Звісно», – і додав, як і раніше дивлячись на дівчину. «Звичайно, я вас упізнав, друзя Корегалара». Тисячі людей із різних селищ і міст могли похвалитися особистим знайомством із Руалом Ільмараненом. Іноді гордовити до він, однак, міг у товаристві корчмарів кравців студентів гуляти до нестями. Всі його однаково обожнювали. Одного разу в місті Муре він на спір перетворив білу мишу на оперну співачку. І та цілий вечір навтіх у шановному товариству Вищала зі сцени місцевого театру, щоб рівно опівночі прослизнути в нірку Того ж дня він сп'яна обдарував годинник на вежі міської ратуші Здатністю говорити, чим спричинив безліч незручностей для городян Оскільки в годинника виявився оглушливий бас і до того ж сварлива вдача У селищі Мокрий ліс пан Руал посварився зі старостою та зопалу перетворив його на мула. А коли одумався, чинив зворотне перетворення, та тільки мул староста вже загубився у загальній череді, і пан Руал махнув рукою та перетворив на старосту першу тварину, що трапилася під руку. Ніхто з селян не помітив підміни. Витівка, про яку згадав Корчмар, була тільки ланкою в довгому ланцюзі славних справ. Однак не диво, що щиросердний регалар запам'ятав цей випадок на все життя. Руала оточили, засипали запитаннями, намагалися непомітно доторкнутися. Хтось засумнівався і почав сперечатися – Хтось натякнув на те, що непогано, мовляв, на власні очі побачити якесь диво. Корчмар нагримав на маловір'ю. Та ж він сам регалар. Ті дива бачив. Він би не ризикнув, як дехто дратувати пана Руала. Зле буде. Юрба миттєво відринула, а Корчмар потяг Ільмаранина у власну кімнату, де вшанування тривало. У двері раз у раз простромлялися чиїсь цікаві носи. Широкий дубовий стіл ломився від страв і глечиків. Далеко за північ, коли гості давно розійшлися, Аліна задрімала на скрині в кутку, корчмар, стискаючи руалову руку і з натугою повертаючи в роті неслухняного язика, палку переконував. Залишайтеся, пане Руале, смію запевнити, Наймиліший пане, маємо велику потребу у вашій присутності. Раптом посуха, чи потоп, або що, занедужає хто, чи вдариться. Залишайтеся, будинок вам усім миром, віддячимо, не скривдимо, запевняю вас. Руалту подивився в підлогу і також із зусиллям, вимовляючи слова, відповідав щоразу те саме. Надзви... Надзвичайно важливі справи Змушують мене вирушати в дорогу негайно З кутка з сонними закоханими очима Дивилася посоловіла Ліна Цієї ночі, вперше за багато ночей Роал Ільмаранен засинав на поховій перині Він був зовсім п'яний не стільки від терпкого вина, що лилося рікою за щедрою вечерею, скільки від загального захопленого поклоніння. Він пережив тяжке лихоліття і знудьгувався за увагою до власної персони. Тому Маран засинав із щасливою посмішкою на потрісканих губах. Солодко кружляло в голові, чисті простирадли пахли свіжоскошеною травою, а за вікном блідло небо. Гасли зірки Маран глибоко, вмиротворено зітхнув Заплющив стомлені очі І повернувся на бік Ліг щокою на зігнутий лікоть Унімілі руки, дерев'яні коліна спертий дух мокрих плащів і курток Ледача муха, яка лізе по щоці, По місці, де має бути щока Відчиняються вхідні двері Вогким холодом тягне по ссудомлених ногах, І кожух, ненависний кожух, свинцевою вагою, Налягає на пальці, пригинає до землі. Роал скочив, хапаючи ротом повітря, Весь змоклий, тремтячий, розчавлений жахливим спогадом. За вікном уставало сонце. Вечоріло. Ларт сидів за клавесином. У нього був стародавній витончений інструмент роботи великого майстра – тендітний витвір мистецтва з чудовим звучанням, і він не вмів на ньому грати. Звичайно, легіар міг змусити клавесин грати самостійно, і тоді в бібліотеці лунали чудові концерти. Але коли в хазяїна був романтичний настрій, він запалював свічки, ставив на пюпітр перші ноти, що траплялися під руку, Сідав до інструмента і замислено вдаряв то по одній, то по іншій клавіші, уважно вслухаючись у різкі, не музичні звуки, що виникали при цьому. Ті звуки виразно чулися в сусідній із бібліотекою вітальні, де я перетирав оксамитовою ганчіркою золотий столовий сервіз на 104 персони. Вітальня – Велике приміщення зі склепінчастою стелею Втопала у півморку Посеред неї стояв стіл, дальній кінець якого губився в пітьмі З портретів на стінах презирливо мружилися легіарові предки Всі як один вони були схожі на ларта в момент великого картярського програшу Вузькі вікна були наглухо завішені червоними оксамитовими портьєрами Важкими, громісткими, золотими китицями Китиці жили власним відособленим життям. Натягалися, здригались, дивно ворушилися, ніби водорості на дні. Одного разу я на власні очі бачив, як одна така китиця спіймала і з'їла муху. Жалібно скрикував катований лартом інструмент. Я замислено водив ганчіркою по тьмяному дзеркалу великої пласкої тарелі. Виглянцюваний перед тим посуд було вже розставлено в шафі. і Він тихенько вовтузився там, зручніше влаштовуючись. Ларт натисв відразу на кілька клавіш. Я побачив, як болісно зморщилося моє відображення на матовій поверхні тарелі. Щоб розважити себе, я показав йому язика. Потім гидливо скривився. Такий вираз бувало годинами не сходив із лартового обличчя. Вийшло на подив схоже. Я зовсім розвеселився, надав своєму обличчю виразу похмурої мріливості, з яким ларт сидів за клавесином, і схопився від сміху за живіт, однак уже за мить погрозливо насупився. Скопіювати такий лартів вираз обличчя виявилося складніше, бо в нього одна брова була вище за другу. Я так старанно працював над своїм обличчям, що підніс дзеркальну таріль надто близько, вдивився у відображення і відсахнувся. За моєю спиною там у глибині вітальні, бо ваніла в півмороку темна постать. Я озирнувся і нікого, звичайно, не побачив. Цьмяна лампа ледь освітлювала найближчих до мене лартових предків. Я вгамував мимовільне тремтіння і зважився знову глянути в своє дзеркало. Той, хто там відбивався, подолав уже половину шляху і був тепер десь на середині столу. Я завив. Ларт спершу затих та замить поновив свої вправи. Тоді я кинувся геть із вітальні і поквапливо зачинив за собою двері. За дверима залишилася забута мною лампа. На щастя, хазяїн грав без перестанку, і це дало мені можливість орієнтуватися в темряві. Я вломився у бібліотеку, і там трохи заспокоївся. Лард кинув на мене неуважний погляд і видобув із нещасного інструмента довгий різкий звук. Горіли свічки обабіч пюпітра – Поблискували золотом корінці масивних чарівних книг. «Хм...» – почав я. І знову побачив того, що відбивався. Цього разу в покришці клавесина, відполірованій до блиску. Я заумер із роззявленим ротом. «Чому не доповідаєш?» – поцікавився Ларт. Він захлопнув ноти і різко повернувся до мене на своєму обертовому стільці. «Чому ти не доповідаєш про відвідувача?» Я мовчав, не в змозі вичавити з себе жодного звуку. «Моє вітання, легіари!» сказали в мене за спиною. «Мій хазяїн підвівся». «Вітаю тебе, Орвіне!» відповів він, зітхаючи. «Я вже й не сподівався побачити тебе». «Орвін!» Він же віщун мав звичку сидіти прямо, як тичка, і постійно потирати кінчики пальців. Лард полюбляв глибокі крісла і недбало в них розвалювався. Він укривається іржею легіаре, двадцять п'ятий раз повторив Орвін. Голос у нього був напружений, якийсь жалісний, ніби йшлося про чиюсь невеліковну хворобу. Ти не повідомив нічого нового безжально констатував мій хазяїн. Ти не віриш мені? Ні, вірю, надто вірю. Досить того, що я не виїхав на острови, а сиджу та чекаю звісток від тебе. І присягаюся канаркою. Це марне чекання. Я приніс тобі звістку, легіаре. майже вигукнув Орвін. Лард підвів брову. Він укривається іржею. Це й уся звістка? Орвін подався вперед і запрацював пальцями вдвічі швидше. Ти не віриш мені, легіари? Ти пожалкуєш? Ось уже три дні мене мучить прорікання. Воно в мені, воно рветься назовні. І Орвін скочив. Я спостерігав цю сцену через непричинені двері, тому налякано відсахнувся. Запали вогонь, легіари, зажадав натхненний Орвін. «Я провіщатиму!» «Зараз!» – жовчно поцікавився мій хазяїн. «Зараз!» – твердо заявив наш гість. Ларт скинув скатертину з низького круглого столика. Стільницю укривало різблене плетево майже непомітних символів. У центрі столу з урочистістю встановили три грубі свічки. «Про мене забули!» Я сховався за лартовим кріслом Орвін трусився, мову пропасниці І лихоманка щораз посилювалася Очі його не могли, здавалося, затриматися на бучому, Пальці вибагливо спліталися та розпліталися Ларт скоса глянув на свічки Вони разом спалахнули Їхнє полум'я через деякий час дивно зігнулось І всі три язички зустрілися в одній тоці над центром столу Орвін тремтячими руками витяг щось із-под сорочки. Це був злощасний медальйон. Я щосили витріщав очі, але розглядів лишень, що медальйон золотий тільки наполовину, а друга половина – коричнева і ржава. Свічки палали, як ритуальне багаття. На стінах танцювали тіні. «Починай», – сказав мій хазяїн. Орвін, ніби через силу, підняв амулет до свого обличчя і подивився на полум'я крізь отвір незвичайної форми. На його обличчя впала ламана смужка світла. Ларто ривчасто каркнув заклинання. Свічки спалахнули синім. Орвін видав низький металевий звук, потім заговорив швидко, але чітко і вразно. «Ідуть лиха!» Ой, дудь, ось зелена рівнина і подорожні на зеленій рівнині. Вогонь, зазирни мені у вічі. Горе, ти приречений. Земля твоя присмокчеться, як кліщ до твоїх підошв і втягну черво своє. Чужий дивиться у твоє вікно і чатуй біля твоїх дверей. Благаю, не відмикай. Вогонь, заглянь мені у вічі. З неба здерли шкіру. Де подорожні на зеленій рівнині? Ліси простирають коріння дорваної діри, де було сонце. Вона на твоєму порозі. Її подих. Зазирни у вічі. Я бачу. Я бачу. Серед нас її подих. Подивися, вода загусла, як чорна кров. Поглянь, лезо сходить сльозами. Петля туману на мертвій шиї. Подих серед нас. Серед нас. Вона. Вона. Гряде. Орвін затнувся, зі свистом потяг в повітря і видихнув. «Запитай. Хто вона?» – тієї ж миті подав голос мій хазяїн. «Третя сила». – майже відразу відгукнувся Орвін. «Я похолов». «Чого вона хоче?» – і далі запитував Ларт. «Земля твоя...» Присмокчиться, як кліщ до твоїх підошов. «Знаю», – роздратовано перервав його легіар. «Чого вона хоче зараз, там, на порозі?» «Вона шукає», – Орвін затнувся. «Воротаря? Навіщо?» «Аби відчинити двері». «Які двері?» «Відчинити двері. З неба здерли шкіру». «Подивися, вода загусла, як чорна». Ларт рішуче перервав цю низку жахів. «Хто? Хто воротар?» Орвін хапав ротом повітря. «Він між? Він не? Він мах, що не мах?» «Що це значить?» «Він», – почав був Орвін, і раптом умовк. «Ну?» – крикнув легіар. Тієї ж миті свічки згасли. Кімната занурилася в пітьму. Пролікання, очевидно, скінчилося. На задньому дворі регаларової корчми було сонячно і безлюдно. Руал Ільмаранен лежав на траві в затінку паркана. Просто над ним у гарячому полуденному небі нерухомо висів ліка. Руал розкинув руки. Часом на нього накочувалися хвилі, Солодкого дрімотного запаморочення І тоді починало здаватися Що це він Маран Ширяє в зеленому небі А Шуліка лежить із розкинутими крильми На блакитній траві У затінку паркана Тихше ти Розбудиш Роал здригнувся І прийшов до тями Тінь, що раніше вкривала його з ногами вкоротилася тепер до колін Шуліка зник Зате за парканом Кипіло, очевидно, бурхливе життя. Збуджено шепотілися тонкі голоси та кліпали круглі очі в дірочках на місці сучків. «Та тихше, бо!» – повторив голос, який, власне, і збудив Руала. За верхній край паркана чепилася маленька рука, і відразу по тому просто на груди Руалові ляпнуло щось невеличке і темне. Ільмаранен непомітно скосив око. На його сорочці лежав до гори великий бронзовий жук, який від здивування і жаху вдавав неживого. За парканом почувся приглушений радісний сміх. «Ну бо. подумав Руал. Він подумки порахував до п'яти, як і раніше лежачи за плющеними очима. Потім повільно, щоб не налякати глядачів, підвів голову й, з просоння, огледівся. За парканом зачаїли подих. Хто мене кликав? голосно й суворо запитав панчарівник. Жук скотився з його грудей і впав у траву. Оченята в щілинках часто закліпали. Руал завмер, наче прислухаючись. Потім зненацька видав обурений крик, став навколішки, схилився над місцем, куди впав жук. «Відгукніться!» – бурмутів він стривожено. «Відгукніться, пане жук!» Обережно, двома пальцями, він виловив нарешті нещасну комаху і посадив собі на долоню. Жук, як і раніше, не бажав виказувати ознак життя. «Оживає, друже?» – весело подумав Руал. Він підніс жука до самого вуха. «Що? Говоріть голосніше!» «Ух!» – забувши про обережність, голосно сказали за парканом. «Чарівник! Ох, чарівник!» Руал тим часом насупився. «Як? Та це ж обурливо!» Кажете, схопили вас і посадовили в задушливу кишеню? З вулиці долину переляканий тупіт. Видно, жук міг розповісти багато чого негарного. Ледве стримучи сміх, Роал зазирнув у шпару зі свого боку паркана.